Залазив на дерева під час полювання на левів у Африці. Після смерті Лорда Рендольфа у 1895 році Вальден продовжував служити Черчиллю і супроводжував його у 1899 році під час мандрівок по південній Африці. Індія. Поло у Бангалорі. Платня Черчилля під час служби у індійській армії складала 14 шилінгів на день і 3 фунта щомісячно на отримання двох коней. Гроші від леді Рендольф у розмірі 500 фунтів на рік виплачувались щоквартально. Якщо Черчиллю не вистачало грошей, він брав Позику у місцевих банкірів, які, як він рахував, відрізнялись приємними манерами і в той же час були дещо скупими. На борту корабля, який йшов до Індії, було сформовано полковий клуб «Поло». Будь-якій іншій команді знадобилося б як мінімум два роки, щоб скласти вагому конкуренцію, у поло індійським гравцям. Всі індійські нізами, наваби і князі, як і кавалерійський полк, відрізнялись високопрофесійними навиками у цій грі. І все ж, 4-й гусарський полк викупив у індійського полку легкої кавалерії під командуванням британців усю конюшню із 25 арабських поні, спеціально навчених для гри у поло. Гусари тренувались не просто 2-3 рази на тиждень, а кожен день, кожен вечір. Не дивлячись на травмоване плече, Черчилль грав від 8 до 20 періодів щоденно. Гравці полкової команди мали надію виграти у національному полковому турнірі Індії. На такий тріумф можна було розраховувати тільки після декількох років напружених тренувань і змагань. Проте у жовтні 1896 року, через 6 тижнів після того, як вони дістались з Індії, 4-й гусарський полк виграв кубок Голконди у Хайдарабаді. У перший же день змагань вони перемогли відому команду «Голконде» із рахунком 9-3, після чого продовжили переможне просування турнірною таблицею. Індія, Бангалор і освіта У віці 22 років Черчилль вирішив заповнити прогалини у своїй освіті і став серйозно вивчати історію, філософію та економіку. Він домовився із матір'ю, і кожного місяця поштове судно доправляло йому посилки із книгами від леді Дженні, яка, до слова сказати, прекрасно проводила час у компанії свого полкового прихильника графа Чарльза Рудольфа Кінськи, австрійського дипломата, що служив у Лондоні. Лорд Рендольф у свій час освоїв трактат «Захід і напад Римської імперії» Гіббона із восьми томів, який тепер вивчав його син на протязі тривалих пообідніх годин. Потім Вінстон прочитав автобіографію Гіббона і пісні стародавнього Риму Маколея. Із листопада по травень 4-5 годин щоденно Черчилль приділяв історії та філософії. Він вивчав республіку Платона і політику Аристотеля, багатство народів Адама Сміта, досвід про закони народонаселення, Мальтуса і походження видів Дарвіна. Для того, щоб син мав уявлення про свіжі новини у британській політиці, леді Рендольф висилала йому всі випуски видання річного реєстру, щорічного огляду діяльності уряду, починаючи із 1870 року. Допитливий від народження, Черчилль із задоволенням вивчав на пам'ять цитати і словника Барлета, що потім стало йому у нагоді. Памела Плоуден Перше кохання? В Секундерабаді Черчилль знайомиться із Памелою Плоуден, дівчиною неймовірної краси, донькою британського резидента у Домініоні Нізама Хайдарабада. Разом з нею вони катались на слонах вулицями міста. Обідали з її батьками і Оінстону здавалось, що він закохався. У жовтні 1896 року перед поверненням із Індії він написав їй ніжного листа – не дивлячись на те, що він зізнався в коханні, у посланні не було палкої пристрасті. Було очевидно, що Черчилль не збирався пов'язувати себе будь-якими зобов'язаннями. Час від часу вони зустрічались і листувались, навіть після того, як у 1902 році Памела вийшла заміж за графа Ліптона II. Вони зберігали товариські стосунки до останніх днів життя Черчіля. Одного разу Памела сказала Коли знайомишся з УІНСТоном, відразу бачите всі його недоліки а все подальше з життя відкриваєте для себе його гарні сторони та переваги. Справи Держави або Саврола. Над своїм єдиним романом Саврола. Обсяг 70 тисяч слів Черчилль працював періодично у Бангалорі на протязі 1897 року і завершив його 20 травня 1898. Із першою назвою «Справи держави» роман був опублікований у 1900 році у журналі «Мекмелленс Магазин. Черч зізнався матері, що головний герой висловлює його особисті філософські погляди. Він написав цей роман, щоб відволіктись від турбот і зануритись у світ пригод та гедонічних настроїв. Події, сповнені гострого драматизму, відбувалися у вигаданій країні Лауреанії, головний герой президент Антоніо Молара. Його дружина Люсіль – найгарніша жінка і Саврола, або сам автор, якого можна легко впізнати за особистісними якостями та характером. Ліберальні погляди, амбіції, захоплення поло і любов до котів, а також напади депресії і, звісно ж, рішучість та відвага. Серед персонажів була і віддана няня. За сюжетом, Люсіль і Саврола покохали один одного, а Молара був убитий терористом. Книга присвячувалась офіцерам 4-го гусарського полку. Крім того, роман Саврола був опублікований у США і Черчиллю заплатили за нього 700 фунтів стерлінгів. Проте, сам автор пізніше зізнався, що часто відмовляв друзів від читання свого твору. Роман було перевидано у 1990 -му. Фінансові проблеми родини У травні 1897 року, коли у Бангалорі панував спекотний сезон, Черчилль взяв тримісячну відпустку – і відплив із Бомбея через Індійський океан, знемагаючи від спеки, жорстких погодних умов і морської хвороби. Два тижні Черчилль провів у Італії, оглянув пам'ятки Риму і Помпеї, піднявся на Везувій стопами Гібона. Незабаром після прибуття у Англію він попав у неприємну ситуацію. Його чек на 50 фунтів – не прийняли у банку. Леді Рендольф дуже засмутилась і сказала, що якщо її син не зможе прожити на цю платню, йому потрібно буде залишити службу в армії. У Леді Рендольф і її старшого сина були непомірні активам запити. Щорічно їй виділялось 2700 фунтів зі спадщини лорда Рендольфа, а її особисті активи оцінювали у 150 тисяч фунтів стерлінгів. 800 фунтів ішло на виплату утримання Уінстона та Джека, 410 фунтів на оплату будинку та оренду стаєнь. Інші 1500 фунтів витрачались на утримання прислуги, харчування, податки, а особливо на мандрівки та вбрання. Улюбленим місцем проживання леді Рендольф був отель Метрополь у Монте-Карло. А це означало, що карткові борги, очевидно, сплачувались також із родинного бюджету. На передову молодий Черчилль мріяв про військові подвиги. Йому необхідно було терміново потрапити на чергову війну. Знову вдихнути запах пороху, отримати декілька медалей і заробити трохи грошей у якості військового кореспондента. У Гудвуді, де відбувалися перегони, він дізнається із газети, що сер Бін Донблат очолив військо у складі трьох загонів і вирушив до індійського кордону, для придушення повстання войовничого племені патанів. Уінстон відіслав телеграму Бладу і, не очікуючи відповіді, вирушив на потязі із Лондона до Брендізі, а звідти відплив у Бомбей на індійському поштовому пароплаві. Черчилль був готовий відмовитись від двох тижнів відпустки заради нових військових пригод. Після прибуття його очікувало повідомлення від генерала Блада. «Дуже складна ситуація. Полк вкомплектовано. Приїжджайте як кореспондент. Буду намагатись допомогти». Командир 4-го гусарського полку також був прихильний до Вінстона. «Їдьте та випробуйте свою вдачу». До Наушера, де розміщувався штаб генерала Блада, Черчил їхав 5 діб. Залізною дорогою та у возі, запряженому поні, подолав відстань у 2028 миль. Коли він їхав з Лондона, друзі говорили: "Сьогодні ввечері він вирушає на схід, на передову". Завдяки зв'язкам матері Черчил підписав два контракти із лондонським Daily Telegraph та Allahabad Pioneer з гонораром у 5 фунтів за колонку. Надступ і відступ на північно-західному кордоні. На протязі століття північно-західний кордон Індії був ареною битв. Із 1858 до 1897 британсько-індійська армія направила 34 каральних експедиції на придушення повстань племен у долині Свод на кордоні з Афганістаном. Черчилль описав Патанів як племя варварів, мстивих із жорстокими звичаями. Цей регіон охоронявся британським гарнізоном, розміщеним у блокгаузах і фортах. Тактику Патанів називали політикою наступів та відступів. Владнати конфлікт, що виник, можна було тільки за рахунок виплати певної суми грошей цьому племені, за що Патани обіцяли припинити набіги на позиції британців. У цей час Черчилль писав своєму брату Джеку про те, що шкода, нанесена племенами британським військам та уряду, не повинна стати приводом для помсти. За високі ставки у Малаканській кампанії Сер Біндон Донблат, командувач військом, писав у мемуарах Мій юний друг Вінстон Черчилль приєднався до мене у якості додаткового ад'ютанта, і він дійсно був незамінним помічником. Я відправив його до генерала Джеферса, щоб він на власні очі побачив битву. Йому довелося побачити більше, ніж я уявляв. Він чудово себе проявив. Потім Черчилля доєднали до 31-го Пенджабського полку. У листі до матері він згадував, як не залишав поле боя до останньої хвилини, не дивлячись на смертельну небезпеку. Він стріляв із револьвера і гвинтівки і запевняв, що поранив як мінімум чотирьох людей. Без сумніву він вчинив хоробро, хоч і безрозсудно. Гарцював на своєму сірому поні вздовж лінії фронту – у той час, як інші ховались в укриття, він не приховував мотиви своєї поведінки. Із погадів самого Черчилля він любив робити великі ставки, а бойова атмосфера мимоволі надихала його на ризиковані та благородні вчинки. Крім того, Черчилль був впевнений, що сер Біндон Блад нагородить його медаллю. У той же час йому вже було присвоєно звання чергового офіцера. Польові війська у Тірі – високопоставлені друзі. У вересні 1897-го спалахнуло чергове повстання на північно-західному кордоні. Щоб регулювати конфлікт із племенем Афріди, у район Тіри – було направлено військо генерала Сера Уильяма Локхарта. Черчилль, який проводив час за грою в поло і працею над черговою книгою, без найменших сумнівів вирішив взяти участь у кампанії. Затримавшись дещо із від'їздом, він відвідав штаб-квартиру війська у Пешеварі і, запевнивши генерала призначити його додатковим черговим офіцером, декілька тижнів провів на прикордонній території, патрулюючи кордон. Битви відбувалися у березні-квітні 1898 року. Вінстон написав матері, що познайомився з усіма генералами, що, безумовно, потішило самолюбство такої амбітної людини, яким був Черчилль. Історія про Малаканську битву В середині жовтня 1897 року Черчилль повернувся в Бангалор, використовуючи, як правило, офіційні дані про кампанію, які він надавав для The Daily Telegraph та Allahabad Pioneer, і за які йому сплатили доволі непогано, він пропрацював 5 тижнів над створенням своєї першої серйозної книги. Праця, що складалась із трьохсот сторінок і 80 тисяч слів, була присвячена Біндону Блату. Черчилль відправив книгу Леді Рендольф яка через свого агента запевнила видавництво «Лонмен» видати її у вересні 1898-го. Принц Уельський, ознайомившись із твором, відправив Черчиллю лист, у якому висловив своє захоплення. Проте критики осудили книгу за непрофесійне редактування, яке леді Рендольф довірила своєму зятю Мортону Фрюйну, якого назвали в одній із рецензій «божевільним коректором». Проте книга принесла Черчиллю 700 фунтів стерлінгів, і це була значна сума, враховуючи його стиль життя. Фінансові проблеми. На протязі 1897 року, 1898 років фінансовий стан Леді Рендольф був настільки важким, що їй довелося скористатися позикою банка у розмірі 17 тисяч фунтів стерлінгів, майже мільйон фунтів в наші часи, щоб розрахуватися із боргами. У якості завдатка вона запропонувала свій довічний страховий поліс – і полі свого сина Вінстона, оговоривши, що він буде щорічно отримувати додаткові 700 фунтів у якості бонуса. У відповідь Уінстон 28 січня 1898 року написав матері листа, в якому висловив своє обурення. Він звинувачував і себе, і її за те, що вони ведуть занадто безтурботний і екстравагантний спосіб життя і висловив занепокоєння, що через відсутність контролю таке марнотратство та потурання бажанням призведуть їх родину до краху. Черчил дорікав матері за придбання нової вечірньої сукні вартістю 200 фунтів стерлінгів, враховуючи те, що йому було достатньо 100 фунтів, щоб купити нового поні для гри у поло. За три роки після смерті чоловіка леді Рендольф встигла витратити чверть його спадщини. Політика. Зустріч зі шкіпером. Черчилль вирішив розпочати політичну кар'єру і попросив леді Рендольф сповістити його про появу політичної вакансії, оскільки збирався балотуватися у Палату громад. Він мав надію, що обов'язково його оберуть. Черчил провів політичні виступи в Ротерхіті, Дуврі і Сауці. Але першою його публічною промовою був 20-хвилинний виступ на захист Біля. Про допомогу із непрацездатності. Ця подія відбулася в околицях Бата у липні 1897-го. Він потурбувався про те, щоб під час виступу були присутні репортери Пост. а на наступний день Черчиллю та його виступу була присвячена окрема газетна колонка. На початку листопада Черчилль відвідав Центральний офіс партії консерваторів, щоб дізнатися про можливості балотуватися від виборчого округу. Мідлетон, лідер партії, відомий як Шкіпер, сердечно прийняв Черчилля та висловив готовність консерваторів внести його у свої списки – і в разі сприятливих обставин це могло забезпечити молодому політику місце у парламенті у найближчому майбутньому. Однак Мідлетон неоднозначно дав зрозуміти, що, так би мовити, для отримання довіри виборців значну роль відіграють фінансові інвестиції на потреби виборчого округу, що дуже спантеличило Черчилля. Слава у Єгипті! В Судані із 1882 не переставали точитись криваві повстання. Махді, ісламський фанатик, отримав перемогу над британсько-єгипетським військом, яке було надіслане для боротьби із повстанцями. Генерал Гордон, захищавши Хартум, був вбитий у 1885 році. Наступником Махді став халіфа, який зібрав величезну армію із місцевих племен. Лорд Кіченер був призначений командувачем єгипетської армії і весною 1898 року він очолив єгипетсько-британське військо, щоб помститися за смерть Гордона та відвоювати Хартум. Черчилль Відчайдушно намагався приєднатися до армії Кіченера. Авторитет матері у вищому суспільстві у даному випадку не допоміг. Лорд Кіченер не бажав брати у штаб цього самовдоволеного молодого офіцера зі зв'язками у невищих колах, який до того ж був журналістом. Але Черчиллю знову пощастило. Прем'єр-міністр Лорд Сайліп Сері прочитав та схвалив книгу про Малаканську кампанію і запросив автора у свою резиденцію на Даунінг Стріт. Після цієї зустрічі Черчилль надіслав прем'єр-міністру телеграму із проханням рекомендувати його лорду Кромеру, який у свою чергу замовив би за нього слово перед Кітченером. В результаті такої складної комбінації Черчіль. Через два дні отримав сповіщення від воєнного міністерства про те, що він призначений позаштатним офіцером 21-го Уланського полку для участі у суданській кампанії. Він виїздить до Єгипту на пошуки слави. Омдурман. Битва на річці. Олівер Бортвік. З лондонської газети Пост близький товариш Черчилля замовив йому серію нарисів про експедиції Кітченера у серці Африки і пообіцяв заплатити по 15 фунтів за колонку. В Каїрі Черчилль приєднався до 21-го Уландського полку. Після двотижневої мандрівки на потязі, пароплаві, на конях, через пороги Ніло, оваді Хальфу і нарешті 400 миль – пройдених пішки через пустелю, Вінстон разом з уланами передового загону кавалерії обличчям до обличчя зіткнувся із місцевими племенами дервішів, які ховались у фортеці Омдурман. 1 вересня Черчилль одним із перших виїхав в розвідку і виявив армію галіфи, про що терміново доповів Кітченеру. Наступного ранку 20 тисячне британське військо зустрілося з армією дервішів – фанатиків, яка у три рази була більшою за британське військо. Радощі раю очікували будь-кого, хто потрапляв під вогонь артилерії Кіченера. Гармат «Максим» та збройний вогонь піхоти. Оскільки дервіші відступали, 21-му уландському полку було наказано змінити позиції – при цьому втрати були наступні – 71 людина та 119 коней. В цей день полк заслужив три хреста Вікторії. Черчилль стверджував, що підстрелив трьох із свого Маузера і що це були найнебезпечніші хвилини його життя. Через тиждень він поїхав додому. Газета Пост заплатила йому 300 фунтів за нариси, у яких він описав ці події. Черчилль вирішив залишити службу в армії і написати книгу «Війна на річці». Цей твір був опублікований у листопаді 1899-го. Дещо дешевше видання вийшло у 1902-му. Під час суданської кампанії Черчил заробив 4000 тисячі фунтів – а от його критика на адресу лорда Кіченера у зв'язку із оскверненням могили Махді і жорстокого поводження із пораненими дервішами після бою не сподобалось його керівництву. П'ять завдань на 1899 рік. Черчилль дуже старанно будував плани на цей рік – повернутися в Індію, зіграти у поло із 4-м гусарським полком і на цей раз виграти турнір, подати рапорт про відставку і залишити армію, звільнити леді Рендольф від сплати йому 500 фунтів річних утримання, що тепер він міг собі дозволити із його теперішнім фінансовим станом, закінчити книгу «Війна на річці» та отримати гонорар від видавництва «Аллахабет Pioneer, намагатися пройти у парламент, так чи інакше, але всього цього він досяг. І знову Індія – король гри. У грудні 1898-го Черчилль поїхав до Бомбею, не зупиняючи роботу над книгою, навіть в дорозі. На борту корабля він познайомився з відомим журналістом Стівенсом із «The Daily Mail». Черчилль мріяв допомогти 4-му гусарському полку отримати перемогу у міжполковому турнірі із гри в гольф, який відбувався у Міруті. Команда тренувалася та вдосконалювала техніку у Джодхпурі. Черчил грав під першим номером у команді із чотирьох гравців, але одного разу послизнувся і знову пошкодив праве плече. Верджинальд Хоур, капітан, який грав під номером три, Реджинальд Барнс і Арнольд Сейворі наполягли на тому, щоб Черчилль все ж грав, навіть із перемотаною рукою, оскільки він мав великий досвід та знання із командної гри. Про фінал гри між четвертим гусарським і Драгунським гвардійським полками складались легенди. Рахунок був 1-2, і ось Черчилль вирівнює рахунок 2-2, а потім забиває знову 3-2, а потім 3-3. І невідомо, яким чином, в останньому таймі він забиває ще раз. Все, кінець гри. Команда 4-го гусарського полку перемогла. Однак ця перемога була для них останньою, тому що багато хто з гравців загине у майбутній війні. Ця команда ніколи більше не зіграє у такому ж складі. Черчил називав поло «королем ігор». Політика. Переповнені зали. На весні 1899-го Черчилль пішов у відставку, повернувся в Англію і намагався болотуватися як представник партії консерваторів від віддаленого робочого округу Олдхем у Ланкаширі. Не дивлячись на завзяті виступи, політичні баталії і спекотні дебати – у переповнених залах 2% виборців перейшли до радикалів. На виборчій дільниці із загальною кількістю виборців в 23 тисячі людей Черчил поступився кандидату від лібералів всього на 1300 голосів. Цей досвід Черчилль запам'ятав назавжди. Співпадіння на весні 1900 року Вінстон Черчилль із Вінзора, штат Вермонт, США, написав бестселер із назвою Річард Карвелл, який добре продавався і на британському ринку. У ситуації, що склалася, обидва Черчиллів розійшлися доволі вічливо. Британський Черчилль відтепер Використовував у книгах і статтях своє повне ім'я – Уінстон Спенсер Черчилль. Після «Саврола» у нього більше не було бажання писати романи. У 1900-му Черчилль відвідав Бостон на запрошення свого тезки, і на банкеті після зустрічі обидва Черчилля обмінялись приємними промовами на честь одне одного. Відпливаючи назустріч англо-бурзькій війні, закоханий у слова Південна Африка не знала біди доти, доки у 1886 році у Вітерсранді не було знайдено золото Бурська Голландська Республіка, Помаранчевої провінції і Трансваля. Була обурена через вторгнення британських шукачів пригод і спекулянтів на її території. Президент республіки Поль Крюгер несамовито протистояв цим уітлендерам і висунув британським провінціям Натал і Капа жорсткий ультиматум. 12 жовтня 1899-го було проголошено війну. Дізнавшись про це, Черчилль уже будував плани Пост командирував його на 4 місяці із оплатою 250 фунтів на місяць плюс витрати на представницькі потреби. Згідно контракту, Черчилль повинен бути висвітлювати події війни і надсилати повідомлення про перебіг компанії. 14 жовтня Уінстон взяв слугу, на додачу захватив 60 бутилок вина, портфейна, вермута і шотландського віскі, відбув на судні Донатер Кесл. Аткінс, який знаходився на борту, президент газети «The Manchester Guardian», так описав Черчилля, «це був стрункий, Рудоволосий, блідий чоловік, який постійно дивився за борт, щось собі розмірковуючи В дорозі вони спілкувались Аткінс відзначив певну особливість Черчилля говорити Було видно, що він закоханий у слова Іноді він сумнівався, перш ніж обрати слово Або змінював одне слово на інше Більш гарне, високомірний Самовпевнений, відверто егоцентричний, у нього не було потрібної поваги до старших. Він говорив з ними так, як говорив із рівнею або із молодшими за віком. Англо-Бурська війна Засідка Історії дивовижних пригод Черчилля під час Бурської війни були висвітлені у колонках «Монінпост», а потім у книзі «Ранні роки мого життя». Після висадки на мисі «Доброї надії» Черчилль із Аткінсом чотири доби діставалися на потязі і пароплаві у Леді Сміт, де точились найважчі бої. Натальською залізною дорогою вони прибули у ескорт. Тут мандрівники випадково зустріли Лео Еймері, з яким Черчилль учився у коледжі Геро, та Еймера Халдена, з яким Черчилль познайомився ще у Індії. Халдейн був командувачем дублінських стрільців, і він запросив Черчилля поїхати з ним на бронепоїзді 10 миль по напрямку до Коленсо. Однак у Чівелі на потяг очікувала засідка. Черчилль спас багатьох поранених, але сам потрапив у полон до бурів. Це відбулося 15 листопада. 13 грудня він втік із табора військовополонених у приторії, одягнений у коричневий костюм і маючи у кармані 75 фунтів та 4 плитки шоколаду. Черчель вскочив у товарняк і після багатьох пригод дістався до Лоренцо Маркес – португальського прибережного міста. Там він пересів на потяг до Дурбана, де його зустрічали як героя. Тим часом бури пропонували нагороду у розмірі 25 фунтів за англійця 25 років з ростом біля 5 футів 8 дюймів – середньої статури, сутулого, з блідою шкірою, із рудокоричневим волоссям, ледь помітними рідкими вусами, який говорив у ніс, погано вимовляв букву «С» і не знав жодного слова на голландській мові. Дивовижно точний опис втікача, який надав виконуючі обов'язки комісара поліції приторії Бури – Вступили в Наталь, вбили генерала Саймонса, оточили війська Джорджа Уайта в Ледісміт Сміт і отримали впевнену перемогу у Ніколсонс Нек. На заході у Мафенкіні був оточений Баден Пауел, а на півдні відбивав атаку Кімберлі. Англобурська війна Національний герой Тепер Черчилль був національним героєм. Інші кореспонденти і поранені солдати, яким вдалося втекти із потяга, який обстрілювали, із захопленням розповідали про його доблесні подвиги. Уінстон був нагороджений орденом Південно-Африканської легкої кавалерії – Іррегулярних військ із яскравим пір'ям на шляпах, які називали петушками. Як журналіст він не міг приєднатися до британської армії, проте обвішаний орденами на кителі із пір'ями птахи сакабулу на шляпі він відчував себе абсолютно щасливою людиною. Жахливі сцени. Черчилль приймав участь у звільненні Леді Сміт. Потім він приєднався до розвідки Монт-Моренсі – імперської добровольчої армії. Він був учасником фатальної битви на Спіонкоп, яка відбулася 20-22 січня 1900 року. Війська під командуванням чистолюбного генерала Сера – Редверса Буллера втратили в ній більше 1500 чоловік. Брат Черчилля Джек був поранений під час битви біля пагорба Спіонкоп. Черчил став свідком наступних битв біля Гусар-Хіл на переправі Подгітер та у даймонд Хілл. Він був у рядах передових військ, які ввішли на окуповані бурами території. За перший тиждень червня Черчилль і його кузен Герцог Мальборо очолили першу колону, яка вступила в приторію, і звільнили своїх товаришів із полону. Леді Рентфольд незабаром зустрілася, зібравши для цього необхідну суму, та приїхала на плавучому шпиталі Мейн. Корабель, на якому вона покинула із Уінстоном Африку, віз до Англії, поранених солдатів. Завдяки своїм подвигам Черчилль уже в 25-річному віці здобув популярність. До того ж він був доволі добре оплачуваним журналістом, і в липні, із поверненням додому, у нього вже був матеріал для написання декількох книг. Вибори кольору хакі. Повертаючись із Кейпа на борту «Донатер Кесл», Черчилль закінчив роботу над книгою «Похід Яна Гамільтона», яка була опублікована у жовтні. Роман «Саврола» вийшов у лютому. Уряд консерваторів призначив загальні вибори. Санні Мальборо, кузену Інстона, запропонував Черчиллю апартаменти на Маунінг-стріт, 105 у Лондоні. Тут була обладнана його штаб-квартира протягом останніх шести років. Крім того, Санні сплатив передвиборчі витрати Черчилля в розмірі 400 фунтів стерлінгів, коли той знову вирішив балотуватися до парламенту від округу Олдхем. Парламентські вибори в Олтхемі стали значущою і резонансною подією. У підтримку кандидатури Черчилля виступив Джозеф Чемберлін, а Уінстон був внесений до списку під другим номером після Альфреда Емонта, що дозволило йому пройти у парламент. З цього часу жодна політична подія в Україні не відбувалася без участі Черчилля. Його друга книга про Бурську війну – від Лондона до Леді Сміта була опублікована у 1900 році. В цьому ж році його мати Леді Рендольф вийшла заміж за світського красення Джорджа Корнвеліс-Оеста, однолітка Уінстона. Капіталіст на протязі трьох років із 1898 по 1900 рік Черчилль видав не менше п'яти книг «Історія Малаканської польової армії», «Війна на річці», «Роман Саврола», «Дві книги про свої пригоди у Південній Африці від Лондона до Леді Сміта» і «Похід Яна Гамільтона». Він заробляв, а потім витрачав величезні кошти. Уйнстон писав матері, який він був гордий своїми фінансовими успіхами і тим, що дуже небагатьом на його місці вдавалось заробляти так багато, біля 10 тисяч фунтів стерлингів, без стартового капіталу. Цю величезну суму, сьогодні це біля півмільйона фунтів стерлингів, він передавав у якості інвестиційних вкладів серу Ернсту Касселю – близькому другу короля Едуарда VII. Черчилль вважав віло Каселя у Швейцарії ідеальним притулком для письменницької діяльності і занять альпінізмом у горах Вале. Хоча до свого сорому повертався із Егіншорна на Віслюкові. Король Едуард VII Перш ніж посісти місце у парламенті, Черчилль, який намагався досягти нових успіхів при підтримці високопоставлених осіб, здійснив тур по Великобританії із лекціями про свої мандрівки у Південній Африці, що дозволило йому заробити 3782 фунта стерлінгів. Натхнений успіхом, він вирушив до Америки. Зустрівся з Марком Твеном у Нью-Йорку. У Вініпезі він дізнався про смерть королеви Вікторії. У 1901 році у «Листі до матері» він висловлює радість з того приводу, що у Едуарда тепер з'являється шанс сісти на престол. «Чорт забирай!» – постійно вигукував той, Відтоді, як британський престол, вперше дізнався про нього, як про Едуарда. До завершення свого лекційного туру сума його гонорару разом із заробітками від проданих книг складала 10 тисяч фунтів стерлінгів. 14 лютого 1901 року він посів місце у парламенті, а через чотири дні проголосив свою першу промову. Він виступав опонентом Ллойда Джорджа, палкового захисника бурів, члена парламенту від Оельса. Наступного дня газета Делі Ньюс описала цю подію таким чином. «Щось схоже на дуель. Його підприємливість, амбіції, несприйняття безпредметної балаканини і байдужість до інтересів інших людей – були очевидні і викликали неприязнь багатьох. Хуліганське огрупування Під час правління лорда Хью Сесіля, п'ятого сина Маркіза Селсбері, а саме у 1902-1903 роках, вузьке коло, що складалося із п'яти консерваторів-членів парламенту, отримали назву хуліганське угрупування». У цю компанію входили граф Персі, старший син сьомого герцога Нортумберленського, Артур Стенлі, середній син графа Дербі, Ян Мелком, гарний вічливий парубок, який опісля став чоловіком доньки Лілі Лонтрі і Уінстон Черчилль. Всі вони були неодруженими – Особисто знайомі з Артуром Балфором, який у той час посідав пост прем'єр-міністра. Вони являли собою невелику, незалежну і авантюристську групу, яка притримувалась певної політики і тактики. Кожен четвер вони обідали разом в особливій кімнаті Палати громад. Вони не отримали симпатії у представників, передньої лави, які охрестили їх хуліганами. Вони наробили багато галусу, розважали головних політиків і практично нічого не досягли. Черчилль був зовсім небайдужий до представниць прекрасної статі, але його поведінка у суспільстві не викликала особливих відповідних симпатій. Одного разу він запросив на обід двох чарівних дам – леді Хорнер та Діану Лістер, яка стала пізніше леді Вестморленд. Діана була дуже ображена невмінням Черчилля вести світську бесіду, що вона встала за столу і продовжила трапезу біля серванту. Пізніше він запитав, а що сталося із цією вертихвосткою? Леді Хорнер, який у Вінстон здався похмурим, та не товариським, теж зізналась, що їй не подобаються люди, спілкування з якими не викликає подальших спогадів. І лише Вайолет Асквіт завжди знаходила добрі слова для Черчилля. Дошкільна економіка. Беатріс Веб і її чоловік Сідні були затятими прихильниками соціальних реформ. Вони познайомились із Черчиллем випадково. У липні 1903 року Беатріс описала його у своєму щоденнику. Невгомовний, егоїстичний, пихатий, легковажний, запальний, але не позбавлений особистої чарівності, великої мужності і певної оригінальності, яка прихована здебільшого у характері, ніж у інтелекті. Не користується успіхом через відсутність моральної та інтелектуальної витонченості, але з такою мужністю, сміливістю та прихильністю до традицій він може далеко піти, якщо не розіб'ється вщент, як його батько. А рік потому вона написала – він занадто багато п'є, занадто багато говорить і негідний ім'я, яке носить. Він ще на стадії дошкільної економіки. Бленхеймський щур Незабаром запанувало загальне невдоволення тим, що відбувається. Що було виправдано? Черчиль закликав проявляти милосердя до бурів – із чим багато хто був незгоден. Він критикував проєкт збільшення витрат на армію і стверджував, що Королівська морська армія є більш надійним захистом, тобто потребує ще більшого фінансування. Він виступав за вільну торгівлю і це в той час, як Джозеф Чемберлен проводив кампанію для підтримки тарифної реформи. Головними темами його виступів були реформи в армії та економіці. На початку 1902 року він виявляє повну незгоду із лідерами консервативної партії і очолює парламентське хвилювання рядових членів партії, що спровокували ліберали. Він висунув для обговорення питання про створення четвертої партії – широкої коаліції торі-лібералів, продовжуючи політику батька. Він заперечував прем'єр-міністру Артуру Балфору з будь-якого приводу, чим викликав розкол у єдності партії. До 1904 року Черчилля не злюбили практично всі члени парламенту від консервативної партії, вважаючи його зрадником ідеалів партії – та аристократичного класу в цілому. Одного разу Балфор і 80 представників партії Торі покинули зал парламенту під час чергового виступу Черчилля. Це була навмисна акція. 31 травня 1904 року він перейшов на інший ярус і зайняв крісло серед опозиціонерів поряд із Ллойдом Джорджем, там, де раніше сидів його батько, Черчилль отримав репутацію зрадника, у зв'язку з чим його прозвали Бленхеймським щуром. Підкаблучник. Рух феміністок. Під час загальних виборів 13 січня 1906 року Суфражистки, борючись за право участі у виборах, розгорнули активну агітаційну кампанію. На північному заході Манчестера міс Сільвія Пенкхурст та місіс Драмонд, які очолювали рух жінок за рівноправність, виступили із агресивною критикою у адрес Черчилля. Кожен вечір вони демонстративно намагалися зірвати його мітинги – Знищували агітаційні транспоранти, не давали можливість проводити виступи, що призвело до значного безладу. Черчилль запросив одну із суфражисток на трибуну, і вона поцікавилась, чи будуть жінки мати право голосу, якщо до влади прийдуть ліберали. Не дивлячись на свою негативну відповідь, Черчилль зізнався, що він особисто підтримає їх рух. Однак своїм виборцям він заявив, що не збирається бути підкаблучником. Відтоді вираз «Не будь підкаблучником, Вінстон» стало популярним афоризмом. Чотири роки по тому, коли він очолив пост міністра внутрішніх справ, він видав – Указ про те, щоб до суфражисток, які відбувають покарання за політичні погляди, застосували пом'якшуючі заходи. У 1918-му жінки старше 30 років отримали право голосувати, а у 1928-му це ж право отримали жінки старші 21 року. Клементина Хоз'єр яка стала дружиною Черчилля у 1908 році, була переконаною прихильницею суфражисток. Міцний удар під час подвійної гри без козирів. 9 грудня 1905 року сер Генрі Кембел Баннерман Прем'єр-міністр Великобританії, лідер Ліберальної партії запропонував кандидатуру Черчилля на пост фінансового секретаря Міністерства фінансів. Це була вагома посада, яка передбачала керування Кабінетом міністрів. Черчилль же попросив про посаду замісника міністра зі справ колоній, що давало велику ступінь свободи дій – оскільки сам міністр іноземних справ Лорд Елджін засідав у палаті лордів. Декілька тижнів потому були проведені ще одні загальні вибори, в результаті яких у північно-західній частині Манчестера, як і практично по всій країні, партія консерваторів отримала поразку. Всі дев'ять місць у парламенті, які раніше належали консерваторам, вранці 13 січня 1906 року були зайняті лібералами. Містер Чарльз Хенс, журналіст Daily Мейл, із яким Черчилль був знайомий ще із часів Англобурської війни, запросив його на вечерю. Журналіст поцікавився, що думає про результати виборів сам Черчилль. І той начебто відповів – це був міцний удар під час подвійної гри без козирів. За Черчилля проголосувала 1241 людина із 10 тисяч виборців. Близький друг Уінстона Лорд Х'ю Сесіль попереджав, що для того, щоб стати міністром, потрібна репутація відмінного керівника, професійного і трудолюбного чиновника. Насправді прекрасна порада. Лорд Рендольф виправданий 1 січня 1906 року видавництво «Мекмиллен» опублікувало солідну біографію лорда Рендольфа у двох томах, яку написав Черчилль. Його агентом був вже відомий Френк Харріс, автор книги My life and loves. За перші чотири місяці продали шість тисяч екземплярів і Уінстон отримав авторський гонорар в розмірі 8 тисяч фунтів стерлінгів. Книга користувалась успіхом. Три роки пошуків сформували працю із 250 тисяч слів. Батько без сумніву пишався б своїм сином. Біографічні дослідження проводились здебільшого у палаці Бленхейма, де Санні Мальберо, у якого зберігалася більша частина документів Лорда Рендольфа, надав Черчиллю декілька вільних кімнат, щоб той зміг спокійно працювати. Королівська КОРЕСПОНДЕНЦІЯ У 1905-1906 роках. Черчилль доволі часто писав листи безпосередньо королю Едуарду VII, у яких викладав свої погляди на питання, пов'язані із положенням справ в імперії, які він вважав важливими. Із чудової яхти барона де Фореста він відправляв монарху рукописні документи на 35 сторінок, які стосувались потреб провінції Трансваль про набуття нею самоуправління. Відповіді приходили до нього через особистого секретаря прем'єр-міністра. В завершенні одного із листів було написано «Його величність радий, що ви стаєте надійним міністром і, перш за все, серйозним політиком». Кайзерівські маневри у вересні 1906 року кайзер Німеччини Вільгельм ІІ запросив Черчилля, замісника-міністра зі справ колонії Британії, бути присутнім у якості почесного гостя на кайзеровських маневрах німецької армії. Які від...